Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borev. Och vi som är i studion, det är Viktor och Jan. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det naturligtvis enklast att gå in på www.skp.se. Däremot vill du lyssna på radiosändningen i efterhand, då går du in på www.kommunist.se. På vår hemsida, www.skp.se, där finns egentligen all information du behöver. Där finns länkar till vårt partiprogram och där finns länkar till vår tidning Riktpunkt som är en läsbar tidning som du kan köpa via hemsidan. Vill du ha en prenumeration på pappersutgåvan så kan du beställa den och sådär via det. Men vill du ha kontakt med kommunisterna här nere i den här regionen då är det enklast att komma till Södra Förstadsgatan 100. 1932 i Malmö där kommunisterna i Borlöv har lokalt tillsammans med Malmö kommunisterna. Det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Du kan också ringa telefonnummer 040 611 88 82. Ansvarig utgivare för programmet är som vanligt Rikard Steinberg Och jag sa ju att Viktor och jag var i studion. Vill du ringa in till oss här i studion så är telefonnumren 040 43 70 70 eller 040 43 70 71. Om du har någon frågor eller synpunkter eller vara med och diskutera politik. Vi ska som vanligt, där programmet kommer till att handla om eh, lite av varje. Vi ska ta upp finanskrisen, vi ska också ta upp lite kring budgeten och vi ska som vanligt börja med att ta upp frågan om arbetslösheten. Den börjar vi varje vecka med och berättar hur utvecklingen är på den fronten. Det är ju så att vi har en stigande arbetslöshet och fler folk också hamnar i armsåtgärder. De nya Jävla lediga jobben de minskar. Och liksom naturligtvis sökande som har fått jobb. Alltså de arbetslösa som har fått jobb. De ligger i och för sig ganska konstant. Det är samma med med antalet arbetslösa. Där är det än så länge förändringarna små men de är stigande. Det innebär alltså att det är 270.000 ungefär idag i den öppna arbetslösheten som är alltså antingen öppet arbetslösa eller i eller så är de deltids arbetslösa. Vi vet ju att det så kallade utanförskapet som vi hörde mycket om i valrörelsen, alltså den verkliga arbetslösheten, om assistens tittar på sysselsättningskraven mellan de som är 20 och 64 år så ligger den strax under 75 procent och det innebär alltså att det är bara att det är 25 procent av de som är i så kallade arbetsförålder står utanför arbetsmarknaden på ett eller annat vis. Vissa har naturligtvis av den politik som har förts tvingats leva på socialbidrag. Där andra som är förtidspensionärer och en del studerar och vidare Utvecklas. Men det innebär alltså att de inte har inkomst från något arbete eller att de har något studiebidrag. De får sin försörjning på annat eh, sätt än genom en lön. Och, och det är ju naturligtvis beklämmande när man ser vad man har försökt att göra eller om man påstår sig ha gjort vi har ju hört visan om att vi måste sänka arbetsgivaravgiften och allt möjligt för att eh, det ska bli fler jobb och så har man hållit på och gjort denna sen 97 och nu har eh, Riksrevisionsverket som har eh, till uppgift att säga efter vad statens eh, pengar används till, alltså vad våra skattepengar och skattemedel används till och hur pass eh, effektivt man använder dem. Man har Arbetskrivaravgifterna eller efter skulle jag vilja kalla dem. De är 15 miljarder sedan 1997. Och det alltså inte ett speciellt många jobb. Enligt Riksrevisionsverket så kostar varje ledet jobb man har skapat genom sänkta arbetsgivaravgifter 2,5 miljon kronor och då kan man själv räkna ut hur många jobb det har skapat. Alltså är det en stor lögn och en myt att sänkta arbetsgivaravgifter skulle på något vis skapa fler jobb. Tvärtom så hade man använt alla de pengarna till att skapa offentliga upp till där som finns stora brister. Alla känner till de brister som finns inom sjukvård, skola, barnomsorg och andra offentliga äh, åtgärder. Där kunde man använda naturligtvis de 15 miljarderna. Då hade det gett ett syndigt också i arbetslöshetsstatistiken. Men det vägrar man göra just för att man vill subventionera företagen. De ska ha så stora subsidier som möjligt för att kunna göra större profeter. Det är tydligen vad politikerna är och de olika kulörer som har haft makten sedan 97 anser vara det viktigaste. Det viktigaste är alltså då profeterna för företagen. Man har satsat på småföretag och, och allt möjligt och där har vi ju sett vad det har gett resultat. Det har alltså inte blivit särskilt många fler företag heller och, och lite jobb som sagt var. Så därför är det naturligtvis halvtid att börja höja arbetsköpavgifterna för det är ju en del av den lönen som vi avstår ifrån i avtalsrålserna därför att de arbetshjälparavgifterna de ska ju gå till pension och sjukförsäkring barnomsorg och andra saker det är dags att man skärper dem och det borde man ju naturligtvis ha gjort tidigare med stegande de arbetshjälparavgifterna de skulle ju egentligen följa arbetslösheten öka arbetslösheten så skulle man ta ut högre avgifter för de har ju ett ansvar för sig till så att de flesta har jobb eller vad så är då? Ja, men det, det är ju en det är ju en politik som och har ju förts väldigt starkt eh, efter 90-talet runt om i världen man menade på väl att den nyliberala politiken på något sätt skulle lösa hela världens problem eh, samtidigt som man skulle lägga ner armén, man skulle satsa ja, ja, det, var, det var väldigt mycket konstigheter man sa i början på 90-talet hur världen skulle utvecklas medan de eh, som stod med två fötter på jorden och gjorde en riktigt konkret analys av den nyliber nyliberala politiken för den är ju inte ny i, i sig själv utan det är en politik som man använder väldigt, väldigt mycket vid början av säkerheten fram till sin stora börsgras 1929 och det fanns en anledning till att man övergav den också då det var ju just det för att den inte funkade <skratt> överhuvudtaget men så går den visst viss tid och sen som på något sätt så när de här stora sociala rörelserna som har kritiserat den här politik, politiken på något sätt dämpas ner och blir lite passiva så börjar man återigen med den här politiken och det är alltid som visar sig att det är aldrig företagen i sig som får betala alltså de här kostnaderna. Utan det är alltid skattebetalarna som får betala för det. För vad som händer är att man alltid pumpar in en massa miljarder i stora viktiga företag som finns i både Sverige och utlandet, i stora viktiga banker just för att de ska kunna överleva eftersom de håller ju, är så pass, vad man ska säga de är väl nervcentret från ekonomin i, i stort generellt. Men det visar också att de här, alltså, för det första visar det att det är en, en ekonomisk eh, typ som egentligen inte fungerar överhuvudtaget. Och det visar också att dessa människor är inkapabla till att sköta de här sakerna. Och därför ska de heller inte vara då under någon form av privatkontroll utan vad de ska vara då det är ju självklart under kontroll. Ja, vi ska efter eh, musiken ta upp den ekonomiska härdsmälta, kan man väl kalla det för, som det kapitalistiska systemet nu genomgår. Eh, en av dess kriser, det är inte så att vi är ovana över de kapitalets kriser, men vi ska diskutera det vidare efter musiken. Vi är nu det är Jag lyssnar på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi snackar om arbetslösheten och börjar prata lite om den finansiella eller finansiella. Den kapitali kapitalismens härdsmält att finanssystemet. Man påstår nu att det inte ska bröra Sverige så mycket och andra länder. Det är ett problem för USA. Men naturligtvis är det, kommer det till att bli ett problem här också. Man hoppas att USA ska ta efter den svenska modellen att man fixar någon sorts räddningsplanka till bankerna i USA. För liksom den svenska staten gjorde det då i början på 90-talet. Alltså där skattebetalarna fick betala in, pump in massvis med kronor och miljardtals kronor i banksystemet för att rädda storbankerna. För det var det man gjorde. Nu har man i princip fått tillbaka de där pengarna och, och spekulationen fortsatt och tog ny fart man lånade ut pengar till Kreti och Pleti, man kunde inte få um, få nog och alltså, och den spekulationsvåg som det satte igång gjorde ju naturligtvis att priserna trissades upp, man till och med satsade våra pensionspengar som nu har gått åt hjälpete för, för i synnerhet de yngre människorna har ju tappat en stor del av sitt pensionskapital så det innebär ju något troligtvis att det kommer att ha verkningar på ganska lång sikt trots att det kapitalistiska systemet är sånt som egentligen alltid går in i olika kriser och varare än 5-6 år sedan är det dags med nästa kris om det ibland inte alltid, det var inte alltid så länge man säger att det går egentligen snabbare och snabbare för det är ett litet fåtal som har fått allt för mycket pengar som nu ska försöka bli rikare. Mm. och vi har ju sett ju, precis som du var lite inne på bland annat eh, Swedbank säger ju att de har haft stora problem nu trots att de har sagt att de inte har haft någon, de någon som de skulle driva in men det verkar som de eh, har ändå problem ju. vi har en lyssnare med oss tror jag. nej det lyckades vi inte med ja då får du fortsätta Victor Mm. Nej, alltså, det har ju redan visat sig att det påverkas bland annat med Swedbank och det här med Riksellen att man har helt plötsligt gjort så att statsskulden har ökat med 150 miljarder har ju också mycket mer att göra med att man skulle tillfredsställa bankerna också. Det är rätt lustigt för att belångra den tidigare moderata Partiledaren som var väl deras statsminister och kandidat om man ska säga så för några val sedan. Han var ju en person som menade på att man skulle hålla åt svångremmen men däremot så visade det sig väldigt tydligt man har ingenting mot att dela ut pengar till, till bankerna eller få stabilisera dem. Men som sagt, det är ju någonting som hela tiden sker ju och det har ju inte man har ju hela tiden velat få det till någonting att göra med bolånemarknaden, att man har lånat ut pengar till en massa hus och, och, och så på så vis så ger det någon form av jag vet effekt över hela världsekonomin i USA folk inte betalar sina huslån. Och det är, ju, det är ju faktiskt inte så att det är ju faktiskt inte sant. Utan det är ju snarare så att man har ju alltså man har ju lånat ut pengar till olika sorters spekulationer runt om i hela världen och det är mer eller mindre det som har gjort att man har ju drivit ner ekonomin och samtidigt så är ju så pass viktig ju och eh, ett land för hela ekonomin runt om i världen så har ju deras ekonomi också gått ner väldigt mycket genom det här Irak- och Afghanistan-kriget orsakerna du står upp i kriget och, um, i Afghanistan och Irak och det är naturligtvis riktigt, där vill man ju, naturligt, där, där ju naturligtvis många miljarder bara till dig och det är ju tydligt att man nu är um, inte är beredd att uh, eller om man är beredd att övervälta de bördor man nu på det arbetande folket. Inte bara i USA utan även här i Sverige. För det är ju det som sker. Det är ju inte så att alla kan vara förlorare på det här uh, affärerna. Utan det innebär ju naturligtvis också att det är någon som kommer till att tjäna pengar på att. Uh, før 50 uh, stund af uh, en sådan her um, uh, gigantisk overvåring uh, af penge. Vi kan se, at en del af forlørerne er jo de svenske pensionsborgerne, som har um som förlorar naturligtvis mycket pengar på, på de här spekulationsaffärerna. Jag kommer ihåg ju eh, sikkert eh, väl det var när det, det var ju en del protester, eller i sig inte många i riksdagen, men det var en socialdemokratisk kvinna var i fall som gick emot att, att våra pensionspengar skulle användas för spekulation i eh, framtiden. Och hon har ju fått alldeles rätt nu. Och det är ju någonting som många har befarat eh, även eh, que el diálogo Alltså det som är ändå eh, intressant med, med de här kriserna det är just att eh, man ser ju ingenting vad den nyliberala politiken är för någonting. De går ju allting omkring och så säger de att eh, staten ska inte blanda sig in i finansmarknaden utan marknaden ska själv styra sig själv. Och eh, desto, mindre, desto mindre inblandning desto bättre är det ju för eh, marknaden i totalt sett. De svaga kommer att rensas ut och de eh, starka vormärkena kommer att finnas kvar och så vis kommer det, det återföra sig till en gross cykel på något sätt men alltid när det blir sådana här så de första som alltid skriker ju mest på att staten måste ta sitt ansvar de måste pumpa in pengar betala pengar in i den pågåta marknaden det är just alla de här just alla de här människorna som springer omkring och gafflar mest av alla alltså. just sådana här människor som går omkring och säger att Jag man vill på något sätt förbättra eh, kursförsäkringssystemet eller hela socialförsäkringssystemet så säger de alltid ja men nej det är socialism kommunismen är på gång och allting men alltid, alltid när det gäller de här sakerna då är det på något sätt en rationell politik men det visar väldigt tydligt vad det neoliberala systemet är för någonting, vilken klassinriktning den har också. Ja, um, jag läste i, i brännpunkten med Sydsvenskan där en Bengt Linderhut som har skrivit i ett inlägg kapitalism måste handla om moral. Nu är det så att kapitalism har aldrig haft någon moral i den meningen vi menar om moral. Kapitalism är ett system som har till syfte alltså att få fram så hög och stor som möjligt till ett litet fåtal det är det kapitalismen är, är som system den handlar inte alls om mor moral man har inga moraliska betänkligheter, hade man haft det så hade man naturligtvis inte kunnat fört krig och sålt krig, sålt vapen till massa fattiga länder som behöver allt annat än vapen men det har man ju gjort och det är en del av kapitalismen. Så den moral han efterlöser den har aldrig funnits och kommer naturligtvis aldrig heller att finnas i ett system som har syftet att högsta möjliga profit. Det är det, det, är det enda sättet kapitalismen kan eh, överleva på. så alltså en ständigt stigande Profet. Men han är, han är rädd ju nu att skadig glädje är den enda sanna glädjen. ut på den här finanskrisen tar han upp. Och det är klart, vi, vi ser ju ingen precis skadig glädje eller på något vis. För vi vet ju vem de kommer till att vältra över bördan på. Och naturligtvis har vi ju hela tiden kämpat för att förändra systemet från ett kapitalist system till ett socialistiskt där skulle det ju naturligtvis vara omöjligt med såna här kriser för där är det ju inte produktionen av profit som är det viktiga utan där är det produktionen för att människorna ska ha det så bra och leva så bra som möjligt som är det väsentliga producerar man bara för profit och kan vi ha hundra olika tvålar att välja på ett par hundra tvättmedelsmärker och ett par um, hundra olika varje sort det är ju inte det egentligen människor har behov av vi såg på den skandalen som ett rabatina, där man blandar sådana här eller håller jag på sig, men eh, melamin, det är, det är sånt man har på ofta, används till benkivor, sånt det där hårda skålet Sånt, eh, sånt blandar man i mjölken för att det inte skulle märkas så tydligt att. Eh, att det var eh, utspet, att mjölken var utspet med vatten, så var det i polfot förmodligen vit. Alltså det kan man ha i och för sig färga hur man vill blandar man väl i och som melaminen ofta krävs med och därför får vi förmodligen någon fullkornsvariant av mjölken lite spånskiva och så. Och det, och det har ju framställt som att det varit ett pro problem i Kina det har ju börjat sippra igenom lite att till exempel det mejeri, ett arla är äger 49% av aktierna i det kinesiska bolaget som var inblandat i eh, ett kinesiskt det var flera bolag, men de flesta av de bolagen var såna bolag som ägs gemensamt av andra utländska bolag. Så som Arla ägde då 49% i ett av de större bolagen som sköter mjölket. Så naturligtvis känner Arla och, och hela det kapitalistiska systemet till att, att man använder sådana metoder. Jag kommer inte ihåg om det var 15 000, nej, 150 000 barn tror jag, som blev sjuka var. 15 000 allvarligt sjuka som fick ligga på sjukhuset sjukhus, fyra stycken har hittills dött av det och jag tror det ligger ett hundratal kvar på sjukhus som har allvarliga skador på grund av att man alltså skulle ut mjölke med vatten och melamin och jordskar alltså medvetet helt enkelt för jag menar det kan ju inte vara en omedveten handling och, och det är klart att alla känner till det att man har gjort det eftersom man äger hälften av det bolaget. Men det är ju kapitalismens moral ju, i sig och i ett nötskal egentligen. Sådana här skandaler har ju skett flera gånger ju runt om i världen. Det är ju inte den första. Det kommer inte att vara den sista heller ju. Så att eh, de dyker upp. Men jag tycker också lite med det här just att vänstern är skadad. Varför skulle vi ha <laughs> skadeglada överhuvudtaget? <laughs> alltså, sen, sen finns det ju de som menar att det finns en ett alternativ till den illiberala politiken. Och de menar ju inte vår egen ekonomi utan de menar den kensianistiska politiken också. En politik som man kan säga man förde ju ungefär i 50 år från ja, slutet av 20-talet fram till ungefär 70-talet och man börjar sedan ändra lite på ekonomin och hur det ser ut. Men menar, det är en typ av ekonomi hela som aldrig kan även om den försöker täppa till hålen så kan den ändå inte göra det alltså. för att det är precis som Karl Marx, alltså kritiken mot kapitalet var egentligen inte att han skulle lägga fram någon form av socialistisk modell eller något sådant. Kapitalet handlar om att han blottlägger de inneboende mekanismerna i ett marknadsekonomiskt system och det viktiga är att han säger ju att det handlar inte om moral alltså. Utan det handlar om mekanismer som man inte kan bli av med. Uavsett hur mycket man försöker förändra dem så kan du ändå inte bli av Alltså, en, alltså du kan inte göra en båt av en bil. Alltså, det, det, alltså en bil är ändå en bil. Jo. Även om du sätter, på, sätter in en ny eller vad det är så kommer det ändå vara en bil. Jo. Och det är det Karl Marx också förklarar. För att göra en, alltså en, en bil till en, till en båt jo, så måste man ju bygga någonting helt nytt. Mm. Ja, yeah, så so är det. Det kapitalistiska systemet, alltså. Det är ett system, så. Alltså, ett system kan ju naturligtvis inte vara utrostad med överhuvudtaget någon moral, vill jag ha påstå det finns ingen, uh, ingen moral i, i i det man gör alltså, i, i det uh, systemet, och jag menar även då Keynes fick ju stor, stora mottog när han då på 30-talet, nu var det inte så att uh, Keynes var någon socialist på något sätt, han var en ivrig aktiespekulant som delte i alla möjliga spekulationer och sånt, men hans motståndare eftersom han såg ett sätt att få uh, konjunkturen att snurra på liksom ständigt där skulle aldrig komma de där botten och topparna utan han ville ständigt ha, ha profeterna till att flyta in eh, hela tiden. Där fanns ju de som då kallade hans väg vägen till trädom när staten ingrep i en eh, i de äh, så kallade marknadens äh, äh, marknadens spel då, då skulle det leda oss till träldom jag menar det är ju egentligen träldom vi genomför åt kapitalet och, äh, det är en utveckling av slavsamhället. förr tiden var ju inte produktivkrafterna så höga som de är idag då kunde man tillfredsställa sina arbetskraftsbehov med slovar. och det, det går naturligtvis inte idag för att har mer utbildning och, och sånt och man kan ju inte utbilda slavarna, för då måste man ju utbilda en viss form av frihet också. Så vad hette det där? Vad hette det där? Vad hette Abraham Lincoln tror jag som någon gång i slutet på 1800-talet avskaffade eh, slaveriet i USA? Det var ju egentligen den största konfiskeringen någonsin av produktionsmedel. Alltså, det är ju ett, ett stort ingrepp i den fria så kallad marknadsekonomin när man tog från slavvägarna deras främsta och det är ju så vi skulle behöva göra idag. Vi skulle ta ifrån bankerna och de stora ögarna deras produktionsmedel och låta samhället för samhället, samhället styra över det. Var behoven och resurserna finns, då skulle vi kunna gå in ljusare framtid det mötes. Det gör vi ändå, för det kommer naturligtvis. Det att ändra sig på sig i framtiden. Men nu spelar vi lite musik igen. Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf, vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi ska fortsätta att prata om den krisen, eller krisen, och vi ska också ta in budgeten. I måndags fick vi den så kallade höstbudgeten, och den innebar en hel del alltså överflyttningar av pengar till de redan rika alltså en fortsatt högerpolitik som enbart vill jag påstå gynar de rika, även om det fanns vissa förbättringar till exempel, alltså 50 ...sänkte man avgiften till Arbetslöshetskassan. Det hör man, säger man har tvingat fem år... ...alltså en halv miljon människor har tvingats bort från A-kassan under, under den här tiden... ...därför att de inte har råd, haft råd till att vara medlemmar i Arbetslöshetskassan. Då är naturligtvis 50 kronor inte mycket... ...och det är väl tvivelaktigt fall Arbetslöshetskassan kan vinna tillbaka... ...många som har tvingats bort... Vad sa du, Victor? Du har läst in dig på budgeten. Det har varit rätt mycket kritik från många håll på den här budgeten. Först de som menar på att det är bara en fortsättning på den förra budgeten. Och de tycker det är väldigt märkligt att man fortsätter på det här spåret när man har de uppenbarliga problem som finns runt om i världen och som också drabbar Sverige nu. Finns det de som menar på att man ska spendera mer? Så spendera spenderbyxorna och lustigt nog så går de från två, två håll. Alltså det är både facken och det är både svenskt näringsliv som för en gång skulle vara som någonting i alla fall. Även om de inte tycker att man ska satsa på samma grejer. Facken alltså är så svenskt näringslivsare och självklart att man ska sänka skatten. och Facken vill att man ska göra infrastruktursatsningar i samhället. Men den här budgeten visar ju som alla budgetar de senaste ska man säga, som under väldigt lång period, är ju egentligen en satsning Antingen på medel- eller höginkomsttagare. Medelinkomsttagare är det ju egentligen bara för att de som ska få breda lag och kunna rösta på dem ju egentligen. Och höginkomsttagare är ju väldigt tydligt, särskilt när det gäller Moderaterna i alla fall, att man är satsar på de här. Och nu har man med dålig opinionssiffror, man kallar det att man, man är i halvtid just nu, så säger man att nu ska Moderaterna börja satsa för egentligen deras regering. De andra vill bara på något sätt äh, gästskådespelare äh, även om de inte tycker det kanske så sa de att de ska i alla fall göra lite trevliga satsningar och göra sig mer populära runt och breda folklagen, så där får man ju satt äh, 50 spänn med, alltså lägre råkassavgift och det jag menar, det, det betyder egentligen ingenting, man, man är så att man är lite orolig nu när folk har gått ut äh, från åkassan i den strömmen men man erkänner ändå inte på något sätt att man har gjort fel och jag tror att de här satsningarna... Alltså det är ju mer en form av desperation egentligen. För att man försöker vända opinionsläget. Det är egentligen ingenting som man vill göra på något sätt. Men opinionssiffrorna är så dåliga så... Man är väl rädd att man ska, överhuvudtaget ska få någon eh, plats i parlamentet. Eller <laughs> i valet som kommer. Så därför gör man lite sådana här grejer. Men jag tror att eh, väljarna i alla fall inte kommer att eh, belöna dem. I, I nästa val. Men problemet är ju att den socialdemokratiska det andra blocket egentligen har ju, har ju anammat rätt stor del av den politiken egentligen. Men Anna Salin, de gångerna har hon har faktiskt sagt någonting, för hon har mer eller mindre inte sagt någonting. Hon har sagt att äh, vi ska bordlägga sakerna, vi ska diskutera sen, vi ska se fram till valet och så vidare och så vidare. Men de signalerna som man har ju fått ju, har ju mer eller mindre inneburit att man själva kommer faktiskt fortsätta på det här spåret som eh, parliga Partier, alltså, både partier och ja, uh, vi ser ju oss alltså i den kollationen som då kommer till ju Miljöpartiet, en... Uh en viktig ingrediens om, om opinionssiffrorna är att man försöker på något vis uh, stänga ut vänsterpartiet. Uh, nu vet jag inte vad, vad det är för farlighet om uh, vänsterpartiets politik för i mångt och mycket har de oss samma. Men miljöpartiet är ju alltså, yeah, arbetshjälparnas direkta redskap I, i, i frågan om till exempel småföretag, sänkta arbetsgivaravgifter och en massa sådana saker. Och, och, och, och en facklig motståndare mot facket. Det var ju turordningsregler och massa annat. Så det är liksom inte något speciellt gott att förvänta sig av en, av en regering som ska bygga på, på den politiken som de har tidigare stått för. Så, så därför är det ju viktigt liksom att folk verkligen börjar kämpa för en bättre politik. Så vi inte accepterar att vi får den gamla politiken som bara hade andra förtecken så kallade eller andra... Namn. Eh, andra namn. Ja. Och för, för då kommer det till att bli eh, likadant. Vi, vi måste ju naturligtvis kämpa för att vi förändrar. Och menar... De skattesänkningarna som genomförs, 60 miljarder tror jag som det är inte nu denna budget men man har genomfört skattesänkningar från 60 miljarder och jag menar att de flesta som man tillfrågar har ju då inte märkt av dem därför att allting annat man sänker skatten men så höjer till exempel avkassan och man höjer till exempel höjrorna har ju varit en stor del av hushållens budget där höjs ju ofantligt mycket hyresökningar och, och även matpriserna har ju under senare tiden börjat eh, stiga. Och det innebär ju naturligtvis att de flesta människorna inte, att det inte spelar någon roll för dem. Och de flesta människor som har tillfrågats i olika intervjuer och, och på olika sätt säger ju naturligtvis att vi har inte märkt någonting av det. Jag hade hellre avstått från denne skattesänkningen och för att en ordentligt fungerande offentlig sektor för det är ju dem som istället Stor omfattning också har drabbats av den politiken, alltså utförsäljningar, privatiseringar och att ta bort inflytandet från samhället över viktiga sektorer. Det innebär ju eh, naturligtvis att vi får det sämre och där är eh, Miljöpartiet också en ivrig förespråkare och de där friskolorna och allt möjligt. Alltså, miljöpartiet har ju alltid varit högård i den konstellationen, även om de på något sätt har velat eh, varit lite som att vara som centerpartiet i, i de borgerliga tidigare att varken höger eller vänster eller någon, de är någonting helt annat, en tredje våg som man brukar kalla filmstelen på Frankrike, Frankrikes sted men alltså, det de, de, de är egentligen höger inom den här konstellationen alltså, och, e, men man har, ju, man har ju precis som du sa, de här det var 65 miljarder som man har sänkt, så de visat sig att de 65 miljarderna hade istället kunnat skapa 200 000 arbeten i den offentliga sektorn det visar sig egentligen att staten har pengar egentligen, det är inte så att det fattas pengar på något sätt överhuvudtaget. Det, vad det handlar om det är hur man prioriterar vissa saker. Alltså, socialdemokratin hade lätt kunnat skapa de här 200 000 jobben tidigare. Det har inte varit något problem. Eller så hade de kunnat pytsat ut de där 65 miljarderna ut i alla kommuner runt om i, vet du, i Sverige på så vis förbättra kommunernas ekonomi och kanske skapa ett arbete därigenom. Alltså, det finns många sätt som man kan skapa, men de har inte velat göra det. Utan det enda, det enda mantra att ha varit, precis som Ilva Johansson nu var ute och pratade om, när det gäller eh, vårdsektorn att ja, vi ska få in andra aktörer, innovat innovativitet och andra aktörer. som man, man vill inte säga privatiserat eftersom det är ett fullt ord. använder man sig av sådana här eufemismer. Och, och, jag menar, en sån politik kan aldrig på något sätt skapa något nytt överhuvudtaget. Det behövs något helt annat. Ja, nu ska vi spela lite musik. Sen fortsätter vi. Hoppa denna nej men vem vad det har de glömt Glömt, glömt, glömt, glömt, glömt, glömt. De Hoppa denna vem vad det har de glömt. Allting känns När man är hänt som Ingen väg som leder det det, det som var Men håller du högt, Så lovar jag Den som söker kvinnorsvar Utan hjälp ingen alls, men att på Utan tröst ingen att på Och hjälp, och sin hand, men han kan inte se det själv Med ångest, med ångest, med ångest tung som semental Så verkar det så bra, allt det som man tänkte det slut som blev rutin Fembla allting bara skit Ett bättre liv ser han bara som fantastiskt Utan framtid Lever en som en individ som måste stannat upp sin tid Utan några alternativ Jag snabbt på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf. Vi som är i studion är Viktor och Vi har pratat lite om budgeten och finanskriser och allt möjligt. Vi ska prata nu lite om ESF. Jag hoppas de flesta har vet om det, men Viktor har några ord han ville berätta om ESF. Det var ju naturligtvis viktigt att det blev en stor parad som man kallade, eller demonstration, 17 000 människor ungefär tog igenom Malmö från Rosengård ut i Pildamstallrikarna. Det var en det var en mäktig manifestation. Det var nog den största demonstrationen jag har sett sen Sen var det fall sedan man beslutade om att lägga ner Kåkoms, då var det en stor demonstration, men jag vet inte fall den var så stor ens gång. jag minns inte siffrorna riktigt. Ja, det var en trevlig demonstration. Det var en väldigt trevlig demonstration på eh, den sista dagen. Och, eh, det krävdes att man hade rätt så bra skor Jag kommer eh, ihåg när jag klarade hade man rätt så ont i fötterna. Man gick ju nästan en mil. Men eh, eftersom jag satt i demonstrationsledning så fick jag springa fram och tillbaka. Så jag fick gå lite extra än vad alla andra gjorde. Men det, var ju, det blev ju inga bråkor eller något sådant. Så då, därför var det trevligt. Det var ju det som media hade ju fokuserat väldigt mycket på. Att det skulle bli väldigt stora bråk att det var att man riskmoment och så vidare och så vidare. Men det, det blev ju inget sådant ju. Och det är ju någonting som vi från demonstrationsgruppen då har sagt hela tiden att det, det skulle bli något sådant. Så att, det har ju riktats lite kritik annars mot ESF både från deltagare och icke-deltagare, de deltagarna menar att det var lite utspritt för mycket det kan vara svårt att ta sig från en plats till en annan men det är ju sådana saker som man lär sig av. nästa gång kan man ju dela med sig till nästa SF i Turkiet, att man ska försöka hålla det lite mer samlat än vad vi gjorde men eh, ja, jag var faktiskt väldigt nöjd tyvärr så hade jag personligen en tid att gå på några seminarier eftersom jag fick hjälpa till på andra eh, saker men det var väldigt kul, men eh, då var det ändå eh, väldigt stor diskussion, eh, jag läste eh, jag läser ju de sidiska eh, som de skånska styrningarna, jag bor ju här nere. Så att, och det har varit väldigt mycket på olika insändare och sådana grejer om att man skulle inte hålla SF på grund av bråket som var på fredagskvällen. För det första är det ju så här att man ska känna till det här att det var ett arrangemang som man inte hade egentligen med SF att göra utan det var ett sidoarrangemang. Det andra är att det var faktiskt inte bråk under själva arrangemanget utan det blev bråk efter arrangemanget. Så man ska inte blanda ihop sakerna eh, och, som är vissa saker och försöker göra när man ser på de här sidorna. Jag har inte mycket övers för Ilma Reepalo, tvärtom. Men jag är ändå väldigt, eh, tycker att det är väldigt begrundsvart så som han har försvarat SF egentligen. Och han har egentligen inte sagt något fel överhuvudtaget. Utan vad man har sett det är många som skunger kring och säger att man borde inte ha arrangerat ESF på grund av det som fanns då på den kvällen. Och då, precis som Ilma Reepalo sa i mean, reclaim the streets har funnits väldigt många gånger utan att ha har funnits något ECF. Jag menar vi alla hur många ängste kan det ju hända saker. Jag menar det är inte så att vi säger att vi ska inte ha till exempel fifa 1992 som hölls. Det var ju också bråk. Så kunde vi inte ha det bara för att det var bråk. Alltså därför finns alltid chass med sådana här grejer. Problemet är ju att de båliga chassarna nu gör varför för att det var ju inte deras arrangemang. Det var inte deras eh, båtövling eller vad det nu är nej för någonting. Utan det var ju ändå ett arrangemang som var till för att man skulle delta och själva medborgarna skulle kunna gå sig se seminarier med alternativ politik och med alternativ kultur också. Och på något sätt i och med. Att det inte var en person som kunde ta 500 spänn per, per, per besök. Så rättar det ju borgerlighetens krämmarskjölar något enormt. Ju. För det är egentligen det de vill med all kultur och all politisk aktivitet. Kan man inte ta betal för det så då, då ska det in på papperspåsen direkt. Alltså. Mm. Mm. Jo, man riktigt ser hur avundsjukan lyser igenom i synnerhet i de moderaterna moderaternas angrepp eller de allmänmoderaternas angrepp eh, på ESF, eh, jag har läst insändare och en av dem eh, jag kommer inte att gå in i dag, vänder någonting han har skrivit en massa dynga och så helt enkelt om just ESF, det visar bara hans brist, på totala brist på kunskap och nu plötsligt så hör jag han av 5-6 miljoner som alltså, ASF fick av Malmö kommun det var ju 2,5 miljoner man fick och, men ja, vis det är en ovundsjuka som löser igenom och när det är någonting som inte de tycker om jag menar Moderaterna må, må inte, kanske inte tycker om eh, den politik som eh, som många deltagarna står för där i, på ASF men det är ju inte så att det var på något vis politiskt likriktat, utan där finns ju, fanns ju representanter för män olika politiska och sociala rörelser. Och alla hade det gemensamt, att de var inte regeringsanknutna, det var inte alltså organ till regeringen, de som var där. Och det visar egentligen också på alltså Moderaternas eller högerns, eh, ja vad ska man säga, antidemokratiska karaktär för man tycker alltså att de inte ska få någon möjlighet att träffas. Det måste ju vara det det gäller. Och jag hörde, moderaterna tyckte inte om det var ju olika politik vad det gällde synen på invandrare och bland annat. Och det måste ju, alltså, om, för de sa ju att det var inte moderaternas politik, det är de som var där på ECF hade. Det måste innebära att moderaterna är för clown kl och en massa andra, sådana ögerextremister och en massa annat Ja, precis det jag tänkte ju för att det, det var ju många fredsrörelser miljörörelser yeah. och allt möjligt sådana här saker, det var ju inte bara om man ska kalla det men det, det, alltså det är som man kallar vänster vänstern men det visar ju ändå egentligen delvis vad vänstern står för ju den står ju för fred, den står ju för att man ska ha kulturutbyte och sådana här saker och det visar ju precis som du säger det, det står inte höger för ni i sådana fall men det är från krig ja, Moderaterna hade ändå kunnat säga att ja, vi stödjer kanske inte de och de organisationerna men de andra organisationerna fredsröret och sånt kanske vi stödjer men det visar ju, precis som du säger det visar ju den politiken som man egentligen för ju här i Sverige och ja. i nästan av världen också för det är ju, mm. de har ju broderpartier Man påstår ju att det var antidemokratiska rörelser som samlades på ESF och jag menar, det är hela svenska fackföreningarna som var där LO var medlemmar, det var byggnads det var transport och det var handelsanställda och TCO och också, ABF och många, många av de organisationer, om då ESF var demokratiska då måste vi alltså högern anse att de organisationerna är också antidemokratiska eftersom de, de dejto i ESF. När det är ju naturligtvis precis tvärtom. Moderaterna ser en möjlighet att förhindra demokratin. Mm. Men jag vill bara, innan vi går till slut, skulle jag bara vilja säga en grej till... Däremot så har de själv inte möjlighet att ha några egna arrangemang i politisk inriktning. För det är en av de grejerna som de faktiskt polisanmält Malmö kommun och Folkpartiet har gjort. Det, det är nämligen det EU-toppmötet som kommer att hållas nästa år. Där jag har jag inte hört någonting som säger att vi måste ställa in det för att det kan bli bråk eller något sådant under det här toppmötet. Det kunde de gärna med att in för mig en del. Men med det så säger vi tack och gör om fortsatt trevlig helg. Femåt kamrater.